tafta akordioa negoziatzeko Europaren izenean, alem lamazurek partea hartzen du taldean, eta xeitasun zonbait eman dauzkigu, aztelen argatzeko, mintzalekuan bereziki bi helburu nagusiak dituela. Alem lamazur? Dans un premier ton, développe le relación komerzial horto l'Amerika e l'Europa Lehen elburua da, Amerika eta Europaren artean hageman komerzialak garatzia. Zailtasunak editzen baitira, sai batzuetan, industrian edo laborantzan, aduana zergen aldetik. A plus long term, Le objektif e le vre anjo de zo trete... Traité... Bilaren ekorik epeluziago batian, jokoan dena da, norma berdin de... apukeitia. ...de d'avoir de norm de standard coma. Bilburun agusi horiek ez direla bereziki laborarien honetan izanen, azpimaratzen zaukun Michel Berroko eriguenek, eranez bereziki Amerikanuen ekoizpenak Europako laborarien produkzioa zalantzan ezarreko dutela eta gainera, gaur egun erabiltzen diren normak ere, berri zalantzan ezarreak izain direla. Bainez enten marri akitaneako berriko kontseilariak horroitarazi dauku, kontseiloak bostkatu berri duela taftaren kontrako mozio bat ezkerreko parlamentarien baita ere zentrista parlamentari bat zuen sustengoarekin. Ikerrerizaldeen daieko kontseilariak bere aldetik horroitarazten zaukun ere batez erriko kontseiluak salatu zuela akordio hori, errien eta orokorkiago podere publikoen gaintasuna zalantzan ezartzen doelako. Prezeski pundu hori ere duazpimagatu PO itku Barnekaldeko enpresariak. egan politika liberala hedatzeko araudia kontrolatuko duen epaile talde batek beren erabakiak inposatuko dituela estadu eri. Bukatzean, Michel Birroko eggoenak, gaiak, laborantsatika jende guzsia kunkitzen dituela ere esplikatzen zaukun. Estatu batek pentsatzen dute, Europan ditugun legeak, guazten laborantzakoa ipatzen intiamena, beste bestegisan ere ditugun reglamentuak, sozial mailan, ingurumenari buruz, pentsatzen dute komersioa trabatzeko gauzak direla. Eta beraz, hori berri guziak ez badira osokik entzen alberdirela, ez ditu berdela muga apaldu. Hori da, eta uh, pentsatzen dute, eta galdegiten dute, galdegina dute amerikanuek, ameketako multinazionalak ordezkatuak izan dizten Europako legedia finkatzen duten guneetan, Eh, ez dute konfientxek, pentsatzen dute protekzioa egiteko dela eh, lege dia horiek, eta beraz nahi dute lege dia horiek finkatuko dituzten talletan amiketako multinazionalak hor barne izan. Odean, bon, ikusten da, sokatira haundia da, eh, haundien ahteko afera da, eta haundietan haundien nagira baziko du, eta eh, ene ustez, eta gerua gehiol jendek, gerua gehiol jendek gerten dute, bon, aski, aski, tafta hori, gildi,